Sinceritatea făne bine cuvintă sau. Chiar vii a dimor si s-a debrat tutun sa o doso pentru rugaciunele bracurate mai ce sal ale simtilor savii si lor si indator do cu ale sințelor mucenicia ca chefondrați a celor dinprăună cu din și a cărora pămânii noi să vălșimalea pentru sinsfanelei noastre o angură de ard pădreanul Constantin Opulului ale sințo drept sub domneser și ponițo achimșana a sfândore tuturor noșii și să nimeni iaște și noi ca un bun și de oameni viitor. Amen. Să minuiește-ne prea noi Amin Oche au și nu văd, ureche și nu aud Spune prorocul David Acest cuvânt atâta de adânc se referă tot la om Iubiți credincioși dintre metehnele omului Din neputințele Lui, cred că una dintre cele mai grele de dus este orbirea. Această metahnă te privează de a vedea frumusețea Lui Dumnezeu. Această boală care poate deveni incurabilă Este atât de grea dus, că mintea conștientizează, grupul sensibilizează lucrurile, mai ales dacă a avut cunoștință de ele, dar nu se poate împărtăși din frumusețea lor. Pe acest orb îl aduce Mântuitorul astăzi, prin minunea care a săvârșit-o din binețea sa, în discuție, Nu pentru altcineva, ci pentru noi, oamenii, semeni Lui și totodată iubiții Lui pentru care și muri. Așa cum noi avem cinci simțuri trupești, biologice, să înțelegem și cinci simțuri duhovnicești, fiindcă omul este... dublat în ființa lui trup și suflet de aici pricepem că aceste și aceste, aceste sensibilități le are și în partea sufletească degeaba vedem cu ochii biologici dacă nu vezi și cu mintea auzim multe în lume grăim multe dar În interiorul nostru, în acel suflet închis ca într-un sarcofag în trupul acesta, nu ajunge frumusețea acelora care sunt discernute de simțurile de sensualitate trupească. Mântuitorul îl găsește în calea vieții lui pământești pe acesta orb din naștere. Apostolii când îl văd imediat îi pune întrebarea Domnului zicându-i, Doamne, a greșit el sau părinții lui, știindu-l pe acesta că pătimește încă din naștere. Oare atât de simpli erau totuși apostolii încât că nu-și dădeau seama cum avea să greșească el? De vreme ce omul nici nu s-a născut. Sau când este prun, nu pot să-i socoți greșeală, că până nu a luat cunoștință cu legea, nu poți să-l pui într-o culpă că a greșit. De vreme ce acesta din naștere nu avea ochi, cu alte cuvinte, pricepem un lucru care este în vogă la timpul acesta. Încă de atunci a filozofii păgâni au lansat ideea reîncarnării. Cu alte cuvinte acesta a trăit într-o altă viață, a greșit și acum s-a reîncarnat orb pentru ceea ce a făcut în viața aceea. Vine Mântuitorul, Dumnezeu întrupat, Și omoară această idee nocivă sufletului cu care foarte mulți dintre frățile se vă împornăviți. Este o idee diavolească, scoasă de filozofii păgâni și la timpul acesta răsărită, adăpată și mediatizată prin oamenii care sunt la minte tare simpli. Dei știi câte limbi sunt pe lumea aceasta și să fii în vârful piramidei științifice. În câteva locuri te descoperi că ești cel mai sârbat om, incolor și în in Stăpânești doar ceva, dar nu totul măcar să subziști. Veți găsi, sau mulți ați găsit, sau unii vă scăldați în această idee că în această viață îmi voi face toate mendrele mele și toate poftele, că mă voi reîncarna și atunci mă voi pocăi. Iată vine Mântuitorul și extirp această idee. Deci nu a greșit nici El, nici părinții Lui, ci s-a făcut spre slava Lui Dumnezeu. La mulți există încă o idee, când au de necaz își blesteamă părinții, datorită vouă eu pătimesc. Această idee mizerabilă din mintea ta, condamnându se pe născătorii tăi sau oruncând vina pe altcineva, te aduce într-un stadiu de cea mai înaltă lașitate, de o josnicie cumplită. Atunci când trăiești dulceața, a păcatului, căldura păcatului, nu aduci culpă, dar după ce te vezi mizerabil de păcat, atunci nici măcar nu ai puterea de a-ți atribui culpa ție -ți. ce o arunci pe părinții tăi. Iată în ce gingășii vine pilda de astăzi, cumulată cu alte pilde. Ne arată cu alte cuvinte că noi suntem de sine stătători, Fiecare din noi suntem un Adam sau o Eva, așa că nu te mai duce, dragul meu, cu mintea că dacă nu greșea Adam, eu nu eram astăzi. Uită-te în lăuntricul tău, ai lege, dar o calci din neputință, o calci din neștiință și mai grav când din reavoință. Le spune Întuitorul Apostolilor că s-a făcut spre slava lui Dumnezeu și iată cum în continuare, unde iarăși mai spintăcăm un fir în multe cu care să ne dumirim în noi înșine cine suntem. Câte cârtitori și cât de evrei am putea să spunem aceia care l-au răstitit pe Hristos, nu cei de astăzi. cei de astăzi să -și trăiască viața lor. Iubiți credincioși, <coughs> acesta a suferit până la maturitate, orbirea. El nu avea o globul ocular, nici la un ochi, nici la celălalt. Mântuitorul se arată în fața tuturor Că el a făcut cerul și pământul și l-a făcut pe om. Ca drept dovadă, reactualizează facerea omului din pământ, înmoaie pământul cu scuipatul lui, îl unge la ochi și apoi îi spune, merge la râul Siluamului și te spală. În aparență pare ceva hilaric, de câte ori nu ne mânjim noi de glot. Sau cine știe, alții poate în lor se vor mânji la vreun cu care pătimesc. Aici arată Mântuitorul că lui lipsindu-i globul ocular, El, Dumnezeu fiind din aceeași tină, din același pământ îmuiat de Dumnezeu, a redat-o cu globul ocular, cu care a și văzut. Dar nu înainte de a-și dovedi acel fost orb și ascultarea de către cel care i-a și spus, mergi la râul Siluamului. iar din această mergere îi scoate și credința în cel ce l-a trimis. Și într-adevăr a fost de mare faimă în tot Erusalimul ca acestor, precum și slăbănogul, de mult timp cerșea marginalizat de societate la ușa bisericii. Îl știau absolut toți ca acesta, Este marginalizat și orb de naștere. Sălta de bucurie în Erusalim, că vede. Nu l-a mai văzut pe Mântuitorul după ce a văzut la râul Siluamului. Dar cei ce l-au văzut că el de acum vede și este om sănătos, îl întreabă cine te-a făcut sănătos. Un om cu numele Iisus. Mi-a dat cu tine la ochi și mi-a spus să mă duc la Siloam și iată văd. S-a zvonit în tot Erusalimul și bineînțeles la cei care erau ochi și urechi, dar cârtitoare, la farină teologică, dogmatică, cu niște oameni care aveau ochi, dar erau orbi, chiori. Aveau urechi, știau să citească, de erau analfabet. În această dispută așa îl înțelepțește Dumnezeu pe acest copil, pe acest tânăr, ce vârst fi avut, prea puțin contează. Dar acum era copil, vedea pentru prima dată lucrurile lui Dumnezeu și se bucura de ele, dar mai ales bucuria mare că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și, chestionându-l pe acesta, fariseii, arherei, așa îl blesteamă pe cel ce l-a făcut sănătos, chipurile că a greșit că a făcut acest lucru sâmbătă. Ca să vedem inepția în om cât de mare este ce cote poate să atingă la o mentalitate. Iată, dragi din cioșcă, îi spun fariseii acestia care a fost orbi. Noi l-avem tatăl nostru, pe Avram, și prorocii îi avem, și pe Moise și pe ei îi ascultăm. dar acesta care te-a făcut pe tine sănătos, acesta nu-i de la Dumnezeu. Iar acela le spune, ce mă tot întrebați atâta, oare cumva vreți să vă faceți ucenici ai Lui? Atunci a pus sare pe rană a celor păgubiți de aceste sensibilități dovnicești și cu mare mânie și scrâștind din dinți la Eliminat din sinagogă Iată răutatea Pusă față în față Cu binețea Iubiți dincioși, Această orbire O observăm de multe ori la noi Dacă am început Cu partea duhovnicească Putem să ne erijăm În cea trupească biologică chiar Ați observat instinctiv la noi oamenii, de multe ori când facem ceva și apoi după ceea ce am făcut ne dăm seama, ne zicem în noi înșine, oare am fost orb de am făcut acest lucru? Unde mi era mintea? Deși avei conceptul a ceea ce trebuia să alegi, dar ești torbit. Această orbire vine în absolut toate ungherele omului și mai ales sfat vă dau celor tineri. Fiți foarte atenți în, bar, în a va alege tovarășul de viață. Atunci deschide ochii, dragul meu, pune scobitor la ochi și ține-i boldiți, iertați în cuvântul, și cască ochii bine ca nu cumva să te să plângi o viață întreagă. <coughs> și ați văzut frățile vase, de multe ori le spuneți copiilor: ești chior, nu-ți dai seama că nu este bine. Ce știi tu mamă sau tată? Aceea este un fel de orbire. Ați observat frățile vase, înainte de a executa ceva, vine o tulburare a minții, cu fel de fel de gânduri, nu mai ai somn, îți faci fel de fel de scenarii, până când pui capul în laț, când s-a strâns lațul sau s-a închis ușa în jurul tău, din momentul acela devii un alt om. Este prea târziu să-ți deschizi ochii. Ai fost orb până ai mușcat din momeală. Păcatul întotdeauna vine la om când omul este pregătit să-l primească și să-l și execute. Când ești arogant, plin de sine că eu sunt cel mai sau cea mai, Numai uitându-te tu în o grindă a vieții tale, și metaforică, chiar și la propriul. Îți atribui numai zorzoane metaforice, bineînțeles, la superlativ. De ți-ai vedat tu o altă o grindă cât de slute sau slut ești și la minte, și la celelalte, tei cu tremura. Vedem atâția oameni împodobiți de Dumnezeu, dar de-am avea acces în lăuntricul lor, în cămările nupțiale, în cotloanele lor ale vieții unde numai El este, sau încă unul, sau mai mulți, în peștera tâlharilor ce fac, atunci ne-am cutremurat. Și ați observa frățile vasă că după ce execuți păcatul de un alt om, mâhnirea te apasă. Ochii nu-ți mai sunt atâta dezvelți și îndrăzneți să privești în ochi pe celălalt. Din conștiință începi să te uiți în jos. Din conștiința ta glasul ți este mai stins. Nu atât de vulcanică altădată. Îmi aduc aminte de o doamnă și să nu credeți că este o pârătură, o trădare a mărturisirii, ci este o pildă. O pildă care se lovește ca o mănușă de mâna cuvenită. L-a dibuit pe sos că a căzut, din momentul acela război continuu, până în ziua când el a tăcut, privirea era în jos, totuși ținea la familie. Acest război, acest potol de vorbe a durat până într-o zi când a căzut și ea. și-a dat seama ce am făcut era prea târziu din momentul acela a fost o pace de plină în casă l-a condamnat și Dumnezeu ți-a arătat și ție slăbiciunea așa că după cum a spus apostolul de astăzi bine binecuvântați pe cei ce vă blesteamă și vă rugați pe cei pentru cei vă urăsc pe voi iubisc credințoși nu putem să știm în ce timp și clipa vieții îți vine orbirea uitați-vă că vă confruntați acum în stilata Românie și democrata România care cred că a întrecut o înmocire la democrației pe stilata occidentală. Vă confruntați cu copiii cu droguri, beții, fel de fel de promiscuități în care zac. Sunt orbi și cum îi orbește lumea, ia încetul cu încetul. Când vrei să vânezi ceva pe măsura cât de mare este, nu te duci deodată, îl hărțuiești ca să-l obosești și apoi este mâinile tale. Așa face păcatul cu omul. După ce-a mușcat din momeală, pe urmă nu mai scapă momeala de el. Mulți fumați. du cu ani în urmă și adu-ți aminte cât de cast erai la acest capitol, la această meteahnă miserabilă. Cum ai luat acest viciu din snobism dacă ești mai elevat și pe urmă încep să motivez sunt nervos sau nervoasă, am examene, am necazuri. Să tu că este o motivație aceasta. Te-a orbit satana. așa cu drogurile, așa și cu băutura. Cu mizeria cealaltă trupească, intimă, nu mai spun. Păziți-vă, dragii mei, privirile. Am urmărit odată, nu-i scoditor cu ochi de soacră, din amorul artei, cu alte cuvinte, cum intră păcatul în om, cineva s-a săgetat cu altceva la nivel de privire. A venit și a spus, cât am putut, am stat de pavăză. Ai grijă, ai grijă, elimina aceste sentimente. Până la urmă s-a ajuns în pragul catastrofei. De la o simplă privire și mulți sunteți prinși în aceste orbii. Vedem că ne-a pus Dumnezeu ochii, dar nu căuta ca prin acești ori biologici să aduci în tine în tine mizeria păcatului. De ce spune Sfânta Scriptură: Cel ce a poftit la femeia altuia vinovat este de păcatul tracur Merge acest cuvânt ca să elucideze în om Cât de periculos este de fapt dacă mintea ta nu este acasă. Cât nu vedem, ne uităm unul la altul. Poate mintea ți se duce. Eu am pățit de multe ori și nu mă fie să spun, sau întrăgosti de mine. Sunt și eu om, puteam să mă îndrăgosez și eu și nu mă absol de această vină, dar muncește te în tine să nu-ți exteriorizezi sentimentele. Mă aduc eu în discuție în acest divan, ca un om normal și de asta înțeleg pe om acasă la el. Mulți vauți distrus familiile datorită acestui lucru și multe, multe alte care se întâmplă în viața noastră. Bărbații de obicei să mai duc cu prietenii, la fel de fel de sindrofi, de acolo începi ușor ușor să iei viciu băuturii. Ești o odată, de două ori, de ori, dar vine momentul când se taie definitiv, devii agresiv sau cu alte lucruri nepotrivite în familie. Așa începe orbirea, dragi credincioși. ochi ai, dar nu vezi. Ați observat, și bărbat și femeie, că momentul când în mintea ta ți aduci un alt chip, deja chipul de lângă tine cu care ai muncit o viață, ți-ai vorbit o viață frumos, ați avut sentimente nobile, v-ați făcut niște jurăminte foarte frumoase și durabile, deja acel chip este întunecat. Atunci începi să orbești. Ștergeți omul omule, ochelare, înainte de a se mătui. Mergi la medicul potrivit înainte de a chiorâni. Pot să găsesc și alt cuvânt, dar este cu adevărat o chiorâtură. Că toți din jurul tău văd că tu greșești. Tu ești singurul care îți spui, nu greșesc. Ce știți voi? Ce știi tu, sentimente? Mi-aduc aminte de o puștoaică intra în viață. Povățuindu-o, m Ce vreți să mă fac călucăriță? nu am voie să iubesc. Du-te și iubește și a venit peste ani iubită. O cârpă. unde -ți este chipul acela rebel cândva, când te ai despărțit ca o corabie frumoasă și multe fanfare de la cer și acum abia o umilită din războaile lumii care premeditat ți-le-ai făcut? Aceasta este doar un început. Că nu se poți spune multe în puține cuvinte, dar măcar chintesența să înțelegeți ce înseamnă orbirea trupească și vedem repercursiunile. În momentul când ai orbit, dragul meu, lepezi toată la până și familia copiii tăi dragi care i-ai născut, i crescut. Îi lepezi. Pentru ce? Pentru un chip care ți se pare, ție, că este extraordinar, ți-ai găsit femeia sau bărbatul vieții tale. Te amarni. Poate doare cuvântul. Iertați-mă, dar mai bine tăiem în carne vie ca să scoate mizeria mentală și să ne dăm seama de fapt cine suntem. niciodată omule nu-ți pune minte că tu ești cel mai pe lângă ceilalți să nu crezi minciunii acesteia așa a venit diavolul în mințile oamenilor și au făcut să creadă și au executat după cum au și crezut orbirea cea mai grea este cea duhovnicească dragi credincioși <coughs> Ne punem întrebarea: Oare nu putea Dumnezeu să-l vindece pe acesta, Naalchib? Oare nu putea acesta să fie orb din naștere cu ploapele lipite sau alt fel de orbire? Arată cu alte cuvinte și iarăși dăm răspunsul la o întrebare care mulți vă puneți. Ce face Dumnezeu cu omul care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu și s-a născut într-o familie păgână, să zicem, islamică, sau un sectant prieten din de dealul Bucureștiului? Sau cine știe, prin India, budist și nu auzit niciodată de Hristos. Arată Hristos prin pilda de astăzi... Că cei care nu L-au cunoscut și nu au avut cunoștință vreodată de Hristos Mântuitorul Lumii, vine și se coboară Dumnezeu la El și măcar o dată în viață i se discerne, se relevează cumva, dar omul nu este atent și poate veni ca să contreze cârtirea acelora cu cei ce s-a întâmplat în poporul iudeu. Acest popor de cei a fost pedepsi de Dumnezeu și a rămas pe pedeapsă? Nimeni de pe pământ și din istorie nu a avut mai mare cunoștință de Dumnezeu la tot puternic cum a avut ei. Nimănui nu s-a descoperit Dumnezeu în atâta minuni precum poporul Iudeu. Și ce au făcut din Hristos și din Dumnezeu? Au făcut o marionetă, au făcut o moară de bani. Cum este acum? Țara Sfântă este stăpânită de iudei. Eu personal mi-am pus întrebarea, ei fiind atât de uritor de Hristos și de creștini, numindu-ne goi, că nu ne pot suferi sub niciun chip, mai degrabă se pupă cu un diavol decât cu un creștin, dar aplică tactica blândă. De ce nu închid țara să nu mai vină creștinii? Închid vaca de mulți. Atât amar de bani ce vine prin pelerinaj, dragi credincioși, dar asta este problema lor cu care se vor judeca în instanța divină cu Hristos. Dar la timpul cuvenind, iarăși nu ne interesează de problema aceasta. Ce facem cu oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au căzut în erezie? și vedem atâta de stăpâni pe ceea ce propovăduiesc ochi au și nu văd mă gândeam de, mult, de multe ori la prietenii noștri în ghilimele pus care ne-au primis ne-au dat pașaport în închisori și în dărâmări ochi au minte foarte stilată culți dar ne lipsește de dublarea sensibilității. Oche au, dar nu văd cele duhovnicești. Ureche au că i-au auzit pe simții părinți, sunt surde, și-au îndreptat urechea spre alte mame și alți stați de unde li se dă cu praștia și cu bridul de linte ca lui Isavu. Îi umple burta și apoi trebuie să cânte după aceea. Degeaba conștientizez omule când este prea târziu. Ce înseamnă ca să nu ai mintea mereu lucrativă, dar în direcția celor a frumoase dumnezeiești? Mărturisește istoria de un mare cuvios în Sfântul Munte. Era foarte vestit pentru posturile, rugăciunea și chiar minunile care le-a făcut. Până într-o zi, pusnic fiind, când i-a venit un înger și a spus, S-a auzit Dumnezeu rugăciunea și o stănea la ta. Pregătește-te că vine Mântuitorul ca să-ți plătească pentru toată osteneala. Și a venit Mântuitorul pe un divan frumos înconjurat de o trenă de îngeri și a pus metanie. Și când a pus metanie s-a trezit într-o prăpastie din căderea aceea cu mijlocirea lui Dumnezeu, S-au gățat hainele lui de un spin răsărit dintr-o stângă. Nu este scuz, Dumnezeu a făcut lucrul acesta, poate chiar atunci. Nimeni n-a monitorizat spinul ăla. Au zis sfinții părinți de la mănăstire niște geamăte. S-au dus și l-au scos de acolo cu grea o L-au întrebat ce s-a întâmplat și a spus că s-a dus să pună metanie mântuitorului, a fost diavolul. S-a întors pentru o clipă, dar pe urmă iar a venit la aceeași mentalitate și dacă nu mă înșel, așa și murit. O a avut, dar n-a știut să-i stăpânească și iată cum a orbit duhovnicește. Păstorii bisericii ochi au avut și urechi până în 24. A venit marele patriarch și le-a pus metanie, dar nu s-a uitat cine e în spatele patriarcului și de atunci stau cu capul pupând vârful papucului. Ochi au, dar nu văd. Mintea cum judecă, au ajuns și la marea sfidare să spună că noi păstrăm Sfintele Paști cu ei. Unde mai pui că și dogmele bisericii s seamănă și cărțile cu ei? Chiar în nepsie. Dar tu de unde vii? Eu am venit peste noapte omule. Eu sunt cel ce continui lucrurile acelea pentru care au murit Sfinții Părinți, iar acum te dovedești, ochi okay, ai și nu vezi. Oare, ducându-ne peste 2000 de ani la pilda de astăzi, acela simplu fiind, iată ce înțeleg și dogmatic a devenit, că au câștigat și... vederea trupească dar cea mai de preț, vederea sufletească iar tu aveai și pe cea trupească și îl vezi pe Hristos cu ochii trupești cum face minuni dar ai orbit și trupește și sufletește fapt pentru care și-au tras fiecare plata la rândul său fără numai și și închei Înțelept cuvânt este să taci, să iți și să iubești. Greu de tot, de făcut acesta, într-o mogâldeață de ființă vie, dar nu imposibil. Împlinim Trinitatea, așa că iubiți pe și voștri și binecuvântați pe cei ce vă vresteamă. Și nu ei trebuie sare mai mare pe rană decât aceasta. Joi Domnul Hristos se înalță la ceruri cu tot cu trup. Acolo rămâne să ne aștepte pe noi cei ce credem în El, dar nu numai la nivel de buze, ci să și lucrăm faptele Lui. Bunului Dumnezeu, slavă și cinstă în veci, amin. Și Hristos a înviat adevărat, Într-o